que han dado el ovo con señal que han Se cierra, toma la llave Mi corazón se cierra Toma la llave Rondadora, rondadora De mi corazón No voy solo, no voy solo No voy solo, no, no voy solo no voy Bueno, pues Estamos con el siguiente Convidado que Pablo Vidal Y vamos a hablar con él Porque este contrabaixista, dos resentidos. Cantas veces non escritamos os nosos resentidos eh, que la música que nos movió o corazón, que nos movió os pés, que nos movió o corpo enteiro. Pois vamos a falar pois con Pablo Vidal, que algo de vai nos vai falar. Así que vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Pablo. Boas tardes. Buenas tardes a todos. A qué tal, qué tal por ahí por Galicia? Pues muy bien, un poco de frío, pero por lo menos paró de chover. Bueno. Sí, no. Mandainos para co, a, a, a algún alguna alguna auga, ¿no? Si, sí, creo que xa vos vai Vais vai nos chegar algo, non? Si, sí, si, sí, si sí, sí. Pois pues moi ben eh, Fala nos dos resentidos Como foi ese grupo? Cando naceu? Cando... Eh... Bueno Eu eh, Decirvos que participei eh, Dos resentidos eh, Que é un grupo que que, que fue, Naceu nos 80 E... Eh, Na man de Antón Reixa eh, sí. eh, Alberto Torrado eh, uh -huh. Soto uh -huh. guitarrista Xavier Soto Eu tive a sorte de pertencer ao grupo Dende de, o ano 92 uh -huh. Até bueno, As últimas actuacións Que fixemos o ano uh -huh. pasado No uh -huh. que decidimos pues parar De, de facer actuacións uh -huh. E eh, En entre mentres, pois pues, eh, participei muitísimos máis proxectos, eh, uh -huh. tanto como productor como músico. Uh -huh. Agora estou eh, disendo meu estudio, bueno, xa de de tanto 2000 aproximadamente, uh -huh. pero ampliamos as instalacións eh, estamos a facer producións moi interesantes, Producciones moi interesantes como como a la artista Clara Pino, Tatán Chapeu produtor uh -huh. e eh, cantante Tatán Sapeu. Eh, máis cousas que irán saindo pouco a pouco da chisteira Ah, sí, señor Voso, Bueno, é que vosotros non parades vosotros xe, tá seguido hai que vosotros colledes ou ven ou ven un contrabaixo unha trompeta ou unha, unha guitarra o que sexa e nada, facer música e veñas aí para diante a sair nos escenarios porque ah, un, unhas poucas de volta xa destes, eh? Sí, sí, a ver que sí Son moitos anos xa eh, entre escenarios en eh, na producción eh, e bueno, eh, agarro seguir moitos máis, agora xa menos nos escenarios uh -huh. eh, máis un poquinho na producción no? uh -huh. eh, nos arranxos tamén, na composición E uh -huh. uh -huh. agora en que tades metidos vaya ti sobre todo en que tades metido agora? Bueno, pois pues isto é eh, en eh, el eh, no estudio haciendo eh, uh -huh. eh, concertos eh, que quiero eh, transmitir en streaming uh -huh. de, de, de artistas nosos, uh -huh. tanto de artistas nosos como de artistas que nos visitan que están <risa> eh, de Sira eh, uh -huh. eh, que aprovechamos para para traerlos al estudio, hacer eh, una asuntanza un interc uh -huh. intercambio cultural y eh, entre uns amigos e eh, uh -huh. que formamos parte da asociación Galicia fermosa asociación Galicia que... fermosa que nombre eh, máis que nome máis fermoso <ríe> sí, pois o nome o nome perdón, sale surdiu de unha canción que o meu pai que xa faleceu uh -huh. no ano 94 e eh, eh, compuso no, uh -huh. na emigración eh, meu pai emigrou a ao País Vasco. Mm -hmm. Eh, alí pois bueno, eh, compuso moitas cancións eh, con morriña, ¿no? da súa terra. Claro, eh, Galicia Fermosa foi unha delas. Sí, sí, uh. Una delas que está está dentro dun CD que eu eh gravei eh na súa memoria un mm -hmm. pouquiño coa idea de de que esas cancións que, uh -huh. que aquí canta moita xente moitas corais uh -huh. algúns non saben de quen, a quen pertencian sí, quen, sí. quen era o compositor non? Uh -huh. eh, figuraban como eh, populares que sin embargo eh, esas cancións si sí que tiñan un compositor no? con nome apelidos que era Juan Vidal de Miño ah mira, ves entón con, con ese motivo eh, en o ano de XIX uh -huh. antes da pandemia Mm. Eh, grabamos En un, fin, un, una compilación de canciones Ya eh, vos mandaré un disco Ah, oh, perfecto eh, sí. Al final me, me pasaba de esa dirección Que un... sí, eh, sí. también escribí un libro Contando un poco a ro rocambolesca Historia de, de mi país ¿no? uh -huh. Que la hace aquí en Ocarril En, uh -huh. en Vida García de Rousa eh, No sé, en ¿no? una familia que se llamaban Los charles Charlestones Y uh -huh. eh, uh -huh. eh, casi todos emigraron a País Vasco Ah, uh -huh. Eh, meu pai, bueno, ali participou no Orzeón Maracaldés, en fin, na serie de institucións, eh, foi policía, municipal incluso. no mira, eh, que raro no. que o meter no, no país vasco ou <risa> veron policía municipal galego. Raro que non no, en <risa> cualquier parte un, un galego. E eh, <risa> nada, é eh, eh, eso, que que alí escribiu todas esas cancións que agora uh -huh. por fin están están nun disco, eh, en breve estarán en a edición digital eh, uh -huh. para que poides coitar todo. Eh, sí, señor, sí, señor. Porque entón teu padre quando se vai ao País Vasco, claro, esa morriña que temos todos os galegos, eu penso que atento do mundo que sale fora da súa terra. Seguro, seguro, sin dúbida, podes mm, estar muy con, eh, adaptarte perfectamente sí. a la donde estés, disfrutarlo mm -hmm. e integrarte mm -hmm. pero pero donde un naceo siempre en fin, sí, eh, siempre eh, hay aquello o sea, no, a... dice voy a voy, voy para, para Galicia pero vas para quedarte o para volver dice, no voy volver, pero voy a Galicia sí <risas> como dice outro, no outro eh, porque eu tamén atravesei nas fronteiras fora de España síntome síntome moi a gusto aquí en Cataluña síntome pero moi, moi, moi a gusto e, e aparte de iso pois aquí tamén pois na asociación de perteneu que se chama Rosalía de Castro e aquí, bueno, temos Eh, e cos rapaces bueno xa tá a terceira generación que xa non deu aquí pero os pais e os avós ainda siguen vindo por ali e siguen con ese moitos edeles que son pais están tocando cos, cos fillos e con netos moitos edeles que están bailando E todo esto en que colaborase moito e non é aquello de decir aí que teñamos morriña non no, no, no, no, no, porque hai que colaborarse moito co concello, colaborarse moito e, e aonde concello e aí falta nosotros estamos aí, estamos aí. Moi ben, ben. Pois, bueno, o caso do meu pai, meu pai finalmente foi un inmigrante retornado. Mhm. Uh -huh. que conseguiu regresar a a a vida García, a carril, mm. como decía unha das canxiós, ¿no? sí. quero chegar a carril agora que vou morrer, miña terra, miña... Mm. Bueno, en fin, ele conseguiu, sí. uno, eh, mm. aquí na maiste Garfi xo un, un, un orfeón, mm. non podía ser doutro xeito para seguir coa música, mm. que se chama eh, eh, Alento Xove, oh. e que eu tive a sorte de poder contar con con muitísimos participantes de Sorcéon cuando fixemos almenarse. Sí. Podía vertras as alegas ah. do do ano 1990 en Miravalles. Sí, sí, sí, Por eso que teu padre eh, como trouxo moi el unha maleta de cartón como se xerí, pero volveu con ela chea de recordos e de lembranzas e de estudios feitos. Sí, sí, sustantamente él fixese de leñiante ¿no? no País Vasco, no, ¿Ves? la verdad que non perdeu tempo, traballou en altos hornos como policía, e ¿Eh? aprendeu música. Mira, la verdad que foi moi muy, muy ben aproveitado, ¿no? foi moi instructivo a seu periplo. Uh -huh. eh, foi moi productivo realmente, no sé. Sí, sí, sí, Por eso de Casta lle vengo galgo bueno A verdade é que sí, meu pai eu lembro que de pequeno uh -huh. Escoitaba tocar a guitarra, cantar cos, cos seu trío na, na casa uh -huh. verdade, Sinceramente, non, creo que non te prestaba moita atención Pero, inevitablemente... Oías eh, oía <risa> no? Eh, eh, sí que sí, sembrou, uh -huh. especialmente eh, eh, puedo decir que sí que foi o meu primer maestro Sí, sí, eh, eh, eh acompañei no, eh, no coro co, mm. co órgano moi novo, saben dos 9-10 anos. Sí, sí, sí. Eh, que, bueno, eu cambiaba as armonías das cancións, as as un pouco máis modernas, ¿no? sí. eh, pero, pero, pero que si sí que foi foi un, para mí un caldo de cultivo moi, mm -hmm. moi importante, ¿no? E eh, despois dos ensaios eh pois pues os acompañaba a tomar un refresco, un bar mm -hmm. e a cantar, a facer as foliaras, que facían mm -hmm. ¿no? Exactamente, sí, Cantando señor. Cantando E mm -hmm. porque teu que estar orgullosísimo de que tú seguidas, pois, pues, non sei, en esa música, que foran nos, nos últimos anos del, pero, en eh, esa música, en esa teima, eh, tocar batería, tocar, en fin. Sí, sí, a ver, él se sí, realmente sí que estaba orgulloso que alguien dos seus fillos, porque somos catro irmáns, ah. e ningún eh se sí, testigo musical, ¿no? Sí, sí. Eh, pero que sonotequeño. <risas> sí, no, la eh, verdad de que sí sé que sí que estaba muy orgulloso. Hombre, ten que tal. Y entonces pois, pues eh, eh, oye, cantos discos tedes na rúa xa? Uf, eu como como artista Tenho participado Como artista, como baixista uh -huh, sí. eh, Como músico Tenho participado, non sei, nunha treintena uh -huh. eh, Quizáis algo máis Non levo a contabilidade uh -huh. Como productor, pois, des 12 uh -huh. Jole E eh, eh, logo eh, Algunos algunos eh, trabajé trabajé como músico de sesión para un estudio madrileño que uh -huh. se llama Picado. Entonces allí eh, para el estudio grabamos pues para artistas canarios, uh -huh. mexicanos incluso uh -huh. de cualquier parte. Da. Eh Doglobo prácticamente. Y uh -huh. Eh, traballei tamén noutros estudios e aí, a ver, amigo, me, venme de, de moi pequeno O gusto por traballar en o estúdio. Mm -hmm. Eu gravei o meu primer disco con, con apenas 12 anos, mm -hmm. nun eh, non participaba nun emblemático grupo que se chamaba eh Airiños, aquí oh. de de Arrias Baixas, era un grupo de teatro. Si, sí. é un grupo que que un, eh, un un cura Ah, mira, Don Jaime. E, sí, sí, eh, eh, ese grupo que que empezó creo que como un coro. Mhm. Uh -huh. Eh, quando entrei, pois pues, era moito máis que eso, era un coro pero con un unha banda moderna de, de, uh -huh. de instrumentos e teatro. Fomos a tocaru foi na Alemania, por exemplo, uh -huh. o pusieron por por moitos países, uh -huh. eh, toquei tocamos con grupos como Viva la Gente, con, bueno, en fin. Sí, sí, sí. Eh, foi un un calbe cultivo moi moi importante. Foi unha experiencia moi moi importante para mí. Dos son 12 anos, sa gravei ese primer disco con Aíriños. Uh -huh. uh -huh. eh, me que quedou me gusto por traballar en estudio, por compoñer, por, uh -huh. por fabricar música, ¿no? sí, sí, sí, sí. Eh, donde me me sinto máis onde te xintes máis a gusto, ¿sí? a gusto a, como máis arroupado. Parte para, a, para que os aparellos que tens e ao redor te están arroupando. Sí, confeccionar a música, uh -huh. e eh, sobre todo, bueno, con consciente con, a mi gustame moito eh, producir, eh, eh, facer sonar as cousas de outros uh -huh. tamén. De feito, casi sempre dixo as miñas eh, para o final... Sí, sí, sí. No, normal, normal. Y por eso digo que cando tes que que estás facendo música e estás aí dentro de e isto que te enteres que da a túa música que estás facendo, pois pues, se sinta no Brasil, que se sinta en México que se sinta aquí eh, eh, en Francia, por exemplo ou uh -huh. eh, eh, en Alemania ou todo iso tens que sentir un grande orgullo Si, sí, bueno, teño si, hoxe en día gracias a a, a globalidade, a internet a, a música podes escutar en calquera parte do mundo eu estou moi orgulloso de ter amigos en todos esos Eh, países que mencionaste uh -huh. eh, Amigos músicos Con los que trabajé uh -huh. Por ejemplo en Brasil Serginho Sales Un uh -huh. gran pianista De un gran grupo que se más sopa contra ayer uh -huh. bueno, pues, Vendieron millones de discos tuvimos la suerte de, de tocar juntos eh, de Convivir una temporada aquí En Galicia Pues eh, sí, sí, sí. Por, por eso digo que esto eh, Porque vos los músicos só desos que lle poñedes esa esa melodía á poesía porque a uns eh, ides quizás pois só os que lle eh, eh vai o, o escritors quería poesía lei al texto ta ta, ta e eu eh, mellor pois hasta incluso al, al, a lei, pero busoutos coñetedeslle música a esa a esa melodía. Sí, a poesía ten una, casi que ten unha música implícita, ¿no? Pero pero si. Sí, Teben a sorte de de de gravar, uh -huh. de poñerlle música a, a, a poemas de de de algunhas das mellores poetas uh -huh. de galegas xunto co, coa miña compañeira Clara Pino que tocar a jugar Celta. él ¿Sí? eh, eh, la misma es heredero de poesía también. por cierto, está presentando un libro de poesía no cultural en Pontevedra. Mhm. Uh -huh. Bueno, pues hicimos eh, un disco dedicado a Cela Arias, uh -huh. que eh o año pasado dedicamos a las letras galegas ah, Sí, señor. Eh, eh, claro, resulta que Cela eh Clara Foron compañeiras de, de uh -huh. universidade eh, Eran amigas, non? Entón uh -huh. eh, O que empezou como como Componer un par de cancións uh -huh. Para os seus poemas, para unha homenaxe sí. O final eh, Rematou, pois, pues, facendo Un disco enteído sí, sí. uh -huh. eh, Temos musicalizado tamén A Rosalía de Castro uh -huh. eh, Algúnha poeta máis eh, Penso, uh -huh. son proxectos que, que ainda non saliron De eh, que uh -huh que verán a luz entre eles, tamén. Eh, Queroxe dicir unha cousa, que te están escuitando desde Suiza. Oh. Sí, <ríe> desde as Canarias. Desde Suiza estás escuitando que un, un, un ointe ha sido Máximo Felipe e a súa dona Mercedes te están ah. eh, desde o Brasil tamén, tamén te escuitan. E desde a Costa da Morte. <risa> <risa> Porque mañán reemítese en Radio Roncudo pues este programa de Sempre en Galicia pues se transmite aí en, en Radio Roncudo. Qué o sea que ben. Teremos a la ocasión de escúitarlo aquí tamén. Sí, sí, P -p podes escuitalo perfectamente. E entón, pois... Pues, Pois é xe digo que eh, eh, eh, que, tá, que este escuitan desde Brasil e tamén desde o sur de Argentina, Ushuaia. ¿Cómo? Que está ali pegando a Patagonia. Hai unha señora que de, cando en vez pois nos manda un saúdo e tal eh, que lle falemos porque ela se ve cada rías baixas. Ah. E entón que lle falemos do Alvariño si, sí, é unha ledicia bueno, e despós desto, que en que cousa estás metido metido e, e que instrumento que tocaste máis sí. ben, eu empecé tocando o piano uh -huh. a guitarra e cando cheguei a adolescencia cando clavei na Iriños uh -huh. empecéi a tocar o baixo eléctrico uh -huh. Eh, co baixo ético eh, participei en grupos eh, de rock uh -huh. eh, sen lleiros tamén toquei en algunha das nosas eh, eh, orquestas máis populares chegando incluso a tocar para bueno, para Pedro Almodóvar e eh, xente eh, deste estilo uh -huh. e eh, despois eh, encantoume aprender a tocar o contra baixo uh -huh. a tocar o contra o acústico, sí, eh, xa sí. de maior. Eh, é un instrumento precioso que, que adoro, eh, Ainda que podo decir que o máis difícil, dos máis uh -huh. difíciles dos que toco, uh -huh. quizás por empezar con el de maior, é un instrumento uh -huh. moi físico, ¿no? <coughs> eh, eh, casi sempre toco contrabaixo. No. En acústico, eh Mm, sí, teño que agradecer que últimamente o que máis fago é música acústica uh -huh. eh, tanto con clara, co arpa, con trabaixo eh, en ocasións eh, toco baixo eléctrico en entón proxetos un poquinho máis eh, eléctricos uh -huh. e eh, logo no estudio pois pues, tamén esto, bueno, sempre co piano e eh, o que se terci sí. Exactamente, eh, según que, ca, can, eh, que cantiga tiñas que compoller, pois Utilizas un instrumento ou utilizas sí, sí. outro Si E me dixas o cabo acordeón tamén Porque ah. o acordeón é un instrumento Que foi unha mágoa Que, que, que, que arrepinto De non ter seguido con ele Porque a verdade é que un instrumento que non gusta moito sí, sí. Pero tiñe que escoller a adolescencia Entre acordeón ou vais eh, Bueno, o acordeón é un instrumento Moi polevalente Que sirve para sí. eh, Sirve para acompañar unha gaita sirve, tamén pode servir hasta para o que estás facendo ti sí. eh, eh, vale para moitas cousas o acordeón só so, tamén vale en fin, que vale para moito o acordeón eh, eh, a ver, é que esto... un instrumento moi mm. expresivo que, sí. bueno, que primero, podo tocar sin enchufar eh. Eh, e logo ten o fuelle que fai que podas tocar mm. forte, piano e mm. darlle esa expresión que sí, outros instrumentos pues, non teñen, ¿no? Exactamente, sí. Pois, Pablo Ben sabes que E ti que na radio As horas As horas corren rápido O tempo é limitado E é para nos outros foi a verdade que aquí en sempre en Galicia serás sempre que queiras serás ben recibido e dá moitas máis expresivas gracias por acompañarnos este, este anaco de tarde aquí connosco bueno, para mi un auténtico placer eh, saludarvos eh, eh, mándoos unha aperta moi grande a todos eh, Barcelona, Argentina, Suiza Sí, sí, sí, sí. todos os que escoitan o programa e eh, eh, que sigades moitos azos en breve mandarimos un, un disco de de desta de, de xolla que, que son as cancións que compuso meu pai mm -hmm. culpable de que eu siga este caminho. neste camiño do bon traballo que é a música porque din que a música amansa os cabalos e debe ser verdade porque un cabalo anda sempre a son de música certo si sí, señor pois pues, Pablo, xa xa mandarei por whatsax xa che mando o enderezo porque tamén facemos en radio, aquí en aquí sempre en Galicia, en Radio Cornella e en Radio San Boi Galegos vais. así que xa xa mandarei un destos enderezos para o disco ben. De moi ben grande perfecto pois unha aperta moi forte e, danosa parte Dalle unha aperta a Galicia igualmente, perfecto gracias, está siempre hasta siempre